اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم للرجال نصيبا مما ترك الوالدان والقرابون ديز انا د زمانه جاهلیت د ورثم شاگرسم مستملو په ظلم باندې او په سخته د زړه باندې د غیرت کې الله تعالی اگر سم چې دا مشرکانو اغېب کمزور خلکو له میراث نه ورکاو لکه پای کې مشومان شو پای کې خژ شو پای کې بوډاګان شو او چې کمبا مزبوت او په سړو کې کوي سړي بو جنگ والے بو جگړې والے بو ڈاکو والے بو نو مزبوت خلکو ته به میراث ملاوي دو او دی کمزور خلکو ته ماشومان او زنانه ګډاګانو دي ته نه ورکاو نجیکله اسلام راغې نو اسلام خزي ماشومان کمزور زویب ټول په میراث کې شریکل نو اریده پارادیزه کې ابتدان اجمالی تور الله جل جلاله بیان کی او رسوبه تفصیلی تور کی نالاو پر مل الرجال د پاراد صلو نصیبون برخذا نصیبون ایکیس تون وحصتون ل الرجال د پاراد صلو الوارسین صلو د مراد چې کوم وارثان ني نصیبون برخدا میراست دی مماتا غمالنا ترک الوالدان چپری که مورپلارا الوالدان الابو والام المتوفان چې و فادشوی خان جو مال کې د داغی دا په حق ده بس آئی که داولاد حق مکنشتا کاغی برکی خبره خبرانا والوالدان المتوفيان الوالدان, الوالدان موربلار وپات شوی مما دا مال نہ ترکا چی پری الوالدان موربلار چی وفات وی والاقربونا وپری تر ماما انا اورورا اترو نمر خپل اړو م रिश्तेदार خاص रिश्तेदार دي نو مخ کې ذکر کړو ورپسې عام रिश्तेदार ذکر کړو او ول اقربونا او پری रिश्तेदारانو ول النساء خدخذو د پارا نصیب استا مما د عاملنا ترا کل چې پری هم خپل نخذو ذا پرم ده مخي الله و سړو ده پر بګمشتہ او سلو پر مې الخذو ذا پر ولین وللن نسای الوارثات وللن نسای و ذا پر تخذو اخذو جي کم وارثي دن کې دي نصيب برخذہ مم ما دا غمالنا ترکل والدان چ پري هي ماپلار ا هغه مور پلار چې واپات شوي وال اقرربونه او پریرېتهزاران وواهتهداران چېوفات شوي من ما دا مال نهقلله که کمي من هو ددي پرښده شوي مال نه من المرو م ما دا مال نه کلله کلوي من هو د کمال کمال خود شوي نه. او که ثورایا دیروی نو کپلار مل شو او یوستن دی پادشو یا مور مل شو او یوستن دی پادشو نو پا اغستن کم طول شریک دی نو دا جهالت تی ها دا ملی بازی سسونه خلق بلا دنور دی جازت نصدکه کی یا یو زنانم لشی نو دا اغی خوین دی راشی بغیر دا اغی د ورساو دا اجازت نتکسیمو شي. اے اوستن پادشوه دنه اوم پکې دغه سړي اولاد شریک او کډیر شي پادشوه دنه اوم شریک ته ځکاله او ټول میراث ده می مادام مال نہ کلا کلو مين هو دغه کمال پری خو دي شوینه او ک سراي اډير وی نو زین ترازی چې د تقسیم به عرف او عادت سره کیږي نانا داسه بنی الله پر ماله نصیبم مفروضه هسا موکرر کړي شوه هسب فرس کړي چا فرس کړه نکت رح علیم الحکیم نصيبا مفروضه فرده الله علیم حکیم اغه لاره فرس کړي دا موکرر کړي دا کوم دا ورس تور روانه دا ورس تو آیاتو کې برشه نصیبا فر حسا موکره را کړی و اذا حضرل قسمت تهون قوربان دا یو بل اخلا کې حه بهیانې په مازې د مال تقسیم کې نو ډیر داسې خلک را شي چې هغ تن ن میلاویږ خو د هغوی تمه موجودي یا مطلب دهغې شک چې زمونږ په کشتهه یا مطلب غریبانان وي نو تم چې ګورئ د تېر امره پرلار نه خیراتي پادشي نو موږ تبم ملک دې راکی نو په دې سره مو که باندې رشتہ دار راشي یا ځي یتمنان راشي یا مسکینان راشي نو له یوې تیم سلکت ډېر ورکه هغه تو سوالي ور کول شي خیراتي ور کول شي په چونکو تم موجود ده نو شریعت وې جتا مشتا او تعالی الله تعالی بغیر د طلبذر کومه کمور نه پاتې شونه غيتم لګ اضا پهغ وخت کې حاضل قسمته چې حاضر شي تقسیم ته لوکوروبه خاوندان د رشته داره غیر متواسیین چېکم غیر الواین چېکم وارس اولوبه اکار به غیرره الواین اکار به غیر الواین چېکم اکربه هغې د نه میلاږ دا خلک را. گئے. اولل قربا خوانان درشتدار اولیتا ما او یتیمانان یتیمغه توي چې وډو کېوبلاري مرشي ناباله گئی او المساکین او مسکینان غریبان نو, نو فرض کوهم ورکې د ویتا من هو د کمال نا کم جتا د بغیر د مشکته ملو شو مور اعلی رنہ پادیشا رشتدار نہ پادیشو نو تا بندل احسان کو نو ذا غریبانان رشتداران یا مسکینان یا یتیمانان راغلی دی نو دیلم لغون تورکا زکہ چکم زے تمام موجودی نو ور کول پکاری زکہ نبیلی صلی اللہ والسلام فرمائی اذاجہ احدکم خادمہ بتعامه یہ انسان ل خپل خادم خپل لوکر خوراک کوخ کی اوراڑی نو ځان سر د کې نه یو ځان سره نه کې نو کم سي کم یو نه د ور غلور کی دا نه چې بس هغه تراله کې خود دې د کړي نه پوره وته داګه جسم سنا ستا موا ناګرنګ نبی له سلام الله عليه و صل او چا ابتدای می وراله ایمتي نه می و په پهونو باندې ولګی دا نبی له سلام په برکت دعا وکړه او چونکه عام تور د ماشومان تما سی بوتو ته نو نبی له سلام په ټوله کې مړو کې ماشوم وکړه او هغه ته نبی الاسلام ته پته شمع شماند میو ذات زیات انتظار که زنه د بوتینه تاوی چې امروز جړ شوی دا او که جړ شوی نه ده ودا مسلېات ساته د الچ کله امکان د ورکولوی که امکان د ورکولونی ورپسې هغه مسله ذکر کیږي مثلا چې کمال تقسیمي کی نو پای کې اعتماداندی یتیم د جرات نه بغیر نشور کولای پای کې والدی دوالونو بغیر د جرات نشور کولای ځکه د شریعت مسله ده او سړی شو او داګه د کورواله په گیډه حمل دینه هغه تم برخه ملاويږي نو الله تعالی بیا فرمایي چې واقولو تاسوا الہم دویتا داګار استادار او غیر وارثانو یتي معنی نو مسکینانو تا قولم اوروفا ونه خيستا 65 دی کما شومان دي چې تقسیمو کې خیر دې به خپل برخه ندار کم تاسو خپقه کې عمله تقسیم نه دي شوي نو خبرې ته وکې سخته سخت م کوه چې دا خومون ته پ چې دمر خپل کار کوئ. نو مطلب داری نو دا که چاله وره نه شي کولی د داغهزله سااتلو دا یو وور د شریعت حکم دی وقولو تاسو لهم هم د تا کوله ماروپنااخسته وال یخشالله په کار د جو یاریږیا کسان لو ترکو کچری چریدي فر شو من خل پهرو خپل ضره تنظ اگمہ شمان کم زوری خاف علیہم دی بیر دل دوی باندی فالیت تقو اللہ ندی دیو یری کتا اللہ تعالی نا پا بارد تقسیم دنورو کے ولی قولو پا کرد جدیو ای قولن صدی دا وینا درستا نوی یو تفسیر والی یو سو بل بل سو جو دا چا بارا کدی دا دا ہر اگر چا بارا کدی جو بل لرد مال تقسیم کدی خواه ملی و توسیط کلی دی؟ خواه پرده دی خواه خفل چا چاوه توسیط کلی دی؟ دی د اغیی په که تقسیم کهی نو اللہ وی؟ چنن خوده پرده ولو که. تقسیم کهی نو دی ده تکسیم کهی خوده اللہ ندیاری که دی دا سوچوکی که سبال زمان دا والا پادشی او زما ولو سر سوک زیاده کهی نو زب سمرا خاپاوی نو سنگ چه دی پا خفل ولو بانی رستو دا ګنی چې زما پړوبانې د داسې ب داسې قسم و کارر شي چې غ ل میرا تقسیمه انصاب سره تقسیم کی زما بچو سره زیات و نکی الله پرما دیر چې سنګه روسته د خپللو ب سووت کوو دک ک د پرو بچو سووجکی پردی تقسیم کې څنګه چې دغه مرګ ناروست خپل تقسیم غواړي چې سیدو شي زماده اولاد مسکي نو دغه خپل وړو ماشومانو او توغوري نو هغه کار د پردو ماشومان مسکي مو کې زیاتې نه کوي یغې له تقسیم انصاف سره کوي نو به کې دا خطاب د قاسمینو ته چې کم تقسیم کې یەک تقسیم کې سنا سمنده تر لیوي د چا لپاره یا د چا مال تقسیمېږي یا د لیونو مال د په لاس کې دی یا د ماشومان مال د په لاس کې دی او دا غې د لپاره مملکې الله وې دی لري خپل بچو ته رسوږي کې یخبل بچو نو کینو پرتو بچو سره بمین صاحب کی ولیخشل ذین پکارد چویری گه کسان لو تر کو بل پرز کچری دی فرخه و من خلف امروز تو خپل ذریه تنضعافا کمزور ما شمانو خافو علیهم دی بیرید لغی باند چ سوکر سر سیتیون کی ما شمان نو بل تری موغری الله و فلیت کلا پکارد چدی یریگی په بارد نور د والی یقول ویدی وای قولا سدیدا ونا خيستا مثلا مړي مړي د اوت توصيه کړې دي اوسيه جائز ده نو دې راغه جائز بیانو کې چې نا مړي دا سویلې دا سویلې دې زیاتې نه کې دانه چې یو مشرځو سره وځو ا دې و چې پلان خومات ده ویلو په درو او باندې نو نه مړي وته دې سویلې دی اوسيه دې نه پیسې کوي نو دې دې درست وینا کوي ان الذین آكلناء کسانیا کولون مال الیتام یخرجون ذی یتیمان ظلمن فظلم سرع نو ظلم نه وی مخک خوراک یو دوزای جایز او یو اغه چې کرسته خوره ناغه په ظلم سره یا یاداله چې تول تجارت کې نجسم رته ټیم ورکې او تجارت کې دا دی دیاری دیلې نو اغه جایز ودل تا نو بس دک څخه پچل ول دی یتیم مال خریږي د بیا غواړي ان الذين يكنون آكنا مال اليتامى ظلم من جحر مال اليتامى ونظلم سرع ان ما يكن الله فرمى يا كلون في بطونهم دي خري يعني اچي في بطونهم پګې ډفلو کې نارن ورلرا دتی مال حقیقت کې دا ورخړللی هر پر دې مال خولل دا ور خولل دي خو دې بیا خطرناک دي دا اللهوی چې دنیا کې خړې لګه چې بس اوري خولو دنیا کې بم کنده اثر کوي قبر کې او آخرت کې بم کنده اثر کوي دې ته الله د اوس نو اور چې خولې لګه چې بس کې د مال نه رکړي د اور خورا کې کړي دي انما ما يكلون عليه كنند يخرين دي چوي في بطونهم بقيدخ بلوكينارن امور لرا وسيسلون صغير او زرد چدي بملاو شي سايرا اور بليدون گسرا سايرا نار محريقه نارن محرقتن ندا داتول نالوي ازب قران کي پپردي مال شي راغل له نال دي يتيم انه دې نه ځان بچکول پکاري بس دغه پور ډیر دی چټه ټایم دې بسواله زر زر